أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هواه ما ظل صاحبكم وما غوى وَمَا جَنْتِقْوَ عَنِ الْهَوَائِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا <تصحيح> دیجنا سورة النجم شروع کی آودا سورة النجم دا غو ولمو سورته نه د کم چې په مکرمه کې نازل شوه زګد مضمون د خبره معلوميږي چې هغه د نبی عليه صلوات و سلام تا جبريل عليه صلوات و سلام په خپل شکل باندې راتللی او بیا د سورته نجم تا سورته نجم زکواي جددی په ابتدا کې د نجم ټکرا غلله د نجم اسطوري تا او بیا د صورت م کی صورت ده یینه د نبی علی السلام د هجرت نم مخ کې نازل شو دے. او بری صورت کې اس نتان سي تون آیا دوش پتاه تون دي او دارنګ درې رغوات دي بیاده مصحفی آثمانی که چه کم زمان گلان ده پروت ده نو پده که دری پنزوست ده آو ده آثمان نه نا نازل شوه دریشتم نمبر کې آو ده رنگی د ده صورت اخلاص نه و مخ که ده صورت عابس نه نا ده نازل شوه دی آو ده ده صورت ده زرا مناسبت په ابتدا د دوالو سوراتو کې قسم ده مخکې کې وته رام قسم او قسم مې د پتور باندې اودې کم قسم ده ونجمه ون دا رنګه بل مناسبت د دوالو مکې سوراتو نه دي اودې مناسبت داغه په اخر کې او ادبار نجوم د دې په ابتدا کې ونجم نه اوبیا وسبه امتیازی چینو سرتونو کی خبر نشتن او دل تراغلی دیغه ذکر د سیدت المنتحال او هغه زره خواږی ته جنت الماوات ذکرہ او دارانگی ته دا بت بوتا نو چې غم نو مندی دالم کاو داګه تذکرہ غدل ته شوی بسم الله الرحمن الرحیم او خلاصا. خلاصا دا رنګي خلاصہ خلاصہ دې صورت هغه ابتدا کې د نبی صلی الله علیه د حقانیت بیان دی چې نبی صلی الله علیه و سلم حق پیغمبر دې او بیا دې پدې بوت ورسته باندې رد دي او بیا دا رد رد دي شیطان د اسنام باندې چې بوتان هغه شفاعت او نشی کوله بوتان شفاعت اغه نشی کوله شفاعت کې کیږي دا به الله په حکم سرګیږي او دا رنگې الله وحدانیت بیانېږي تسلید ازجر دے ملومبيه یاد کې الله قسم کې وان نجم اذا هوا قسم دې الله فرمای پستوري باندې او مجاہد رحمت اللہ علیہ برمائی دینا مراد سرعیاز طور دے ہر یا اس طور نجمے قسم می دی اللہوی بستوری باندے اذا ہوا ہر کلچ دے غروب کی گی یعنی لاندے طرف تراشی قسم می دی پدے چه ماتو اللہ صاحبکم ندے گمراشو استازو دا ملگرے نبی علی الصلاۃ والسلام یادوی و ما غوا او دارانګه نه دې عینادن گمرا شو او خطا شو وما ما ین چکو انل هوا او دې نه دیکړی خبره د خپل خواش نه نګورځه یاد ساته قسم او جوابي قسم کې مناسبه الله قسم دڅ د پااره او غړو جستازو د ملګرې نه جهلن ګمه د نه عنادن ګمره قسمې پهستورې ځکه او کسته جده دی چې کله خصوص د نو خلک د سره لارې معلوې مخامخ کاري انسان ته پته لږې جاون والم په د لارې معلوم سمندرون والم په د لارې معلوې کبلان په د معلومیږې تونونه په د رزنگه استوری هغه بالکل <سؤال> خپل سید کی وی لانا معلومی معلومیږي دغه رنګ نبی له صلوات و سلام بالکل په سید لار روان نه او نه د جهل د وجه نه خطا شوی نه د زید او د عینات د وجه نه خطا شوی سنگ چی استوری کې دغه خبره نشته په وخت وغور زیدو کې کته کېدو کې د انتهایی واځه ہوئے انسان په خپل لار ترزی مقصود ترزی نورانګي نبی له صلوات و سلام نه د جهل دوجي نه خدشه وي دي او نه د زيد او د عینات دوجي نه خطا دي اعوذ باللही تو ویل کیږي چې انسان نه لار روقشي مکمل لار دې روقشي په زیب نه ودريږي نبی له صلوات و سلام لازم چې مکمل دلار خطا ده و غوا غوا دې د ویل کیږي انسان خطا شي په غلط لار باندې لالشیله کا بازو مپسیرینو دغه وزحات کول دي نو نبی صلی الله علیه وسلم په غلط لار باندې نمند روان زنګ چې استوره انتهائی برابر اولار په معلومیږي دغه رنگ نبی صلی الله بلکل وسلم بالکل په سید لار باندې الله تروان دي الله او یکسم می دی په استوري چې نه ستاسو د عملګره جهلن کومراده او نه عناذن ګمرا ده هیڅ ګمران نه دي و سید الروان نے نو تیسری ہدایت دی دسر دس د اللہ جل جلاله ہدایت دی چې قرآن دی و ما ينتیکو انل ہوا او نه کیدا پیغمبر خبر انل ہوا د خپل خواہش نه نبی علیہ الصلوۃ چې کوم دینی مامله کی خبر کړي دین او هغه به عین یا وہی سماوید قرآن دی او یا وحی کلبی د نبی علی سلات و سلام ته مانا وحی شوی ده او ازلک و تا اللہ خبره چولی د ناغی تبیع حدیث ویلی کی گی نبی علی سلات و سلام چه کم خبره کڑی د ده دین پیت بار سرا و یا خو اسمانی وحی ده لبزم ده برن ده و مانام ده برن ده او یا داد دا چه مانا اللہ ازلک یا چولی د ناغی د سنت و حدیث مبارک ویلی کی اناغی کی اس خطا نیشتا باغي کی اس خطا نش ته ز ک نبی علیہ په خپل خطا نه دی هیڅ کم کلامه رول دی باغي کی اس خطا نش یا یو خبر تاسو ته ماو چې کم خبر نبی اسلام السلام په دین کې کړه دا چې کم نبی علیہ السلام دنیاوی اعتبار سره مشوره ور کړی دا ناغي خطا کې دی شي لکه نبی علیہ الصلات والسلام صحابه با نراغه او صحاباو تابیر و نحل کهو یعنی مذکر کجرو ونبل راغستو غستو ادامو انس پا غنچوکی که خود نبیل صلی اللہ علیہ وسلم وی کداتا سونکه نو دومرس پروا بنی نو صحاباو پاکال بانی تابیر و نکا تابیر و نحل نو اغا کجوری خواگیم نوی وڑیوی او کجوری سیوم نشوی بیا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم ته تاوی چ ان تم علم به امور دنیا کوم تاسو د خپل دنیا په کارونه خپويګ نو تجربيات کې نبی له صلوات و سلام د خبره غي د کړی دا, دا, دا. تجربيات کې نبی له صلوات و سلام نور چې نبی له صلوات و سلام د دین په اعتبار سره کومه خبره کړی دا نو هغه بالکل صحیح دا هغه د الله د طرفه دا ځکه الله فرمای نه ویلا وحی یو نده دا قرآن مگر دا وحی دا یوحا علیه چی وحی کولشی دی نبی علی صلاة و تا دا قرآن وحی دا علمه شدید القوا تعلیم ورکڑ دی نبی علی صلاة و السلام تا دی قرآن داس پرشتی شدید القوا داس پرشتی چی اغا انتہائی کو دونوالد چی جبریل علیہ الصلاة السلام نه او انتی ای تاکت والا ورکڑه دی دازه پریشتم دا چه مثلا شیطانان وطا اغای دی پی غلبکڑی دی قرآن که دی گل ملکڑی نا اللہ پرمائی انتی ای تاکت و قوت والا دا دو او بہترین کامت والا دا یا دو مردن انتی ای منظر والا دا بہترین حسن والا خلکت والا پریشت دا بس د واع د نبی له صلوات و سلام ته برابر شو په صورت حقيقي سره نبی له صلوات و سلام جبريل عليه السلام لیدل دغه تذکر الله کوي چې ګویا ځ سیم چې بس نبی له سلام خوږه راشي خبري وشي پته وت نه لګي چې څوک دیو کو څوک ندي خبره ده له او نبی له سلام نه نه نبی علیہ الصلات والسلام ته بده یا قلبی صحابی په شکل باندې مخیراړه او نبی علیہ الصلات والسلام بیا خپل عمر لې نبی علیہ الصلات والسلام ته وਹੀ کولا دوبرې نبی علیہ الصلات والسلام سلام السلام خپل شکل باندې لېرې لې شپک سواله سن نشپک سره وذرې و بازو وذر ذکر کړی علامه اشرف علی تانویر احمد الله له یا معرفت القران والا سن ذکر کړی دی بهر حال وذر یا الا سن مشرق او مغربي پټکله او پشرقي کينارا کی کې وا او مغرب هم پټکله نبي عليه صلوات و سلام باندې به حشره لاله لږه واجب او نبي عليه صلوات و سلامي زيارت وکړه او دا بیا به نبي و سلام ته شو چې نبي عليه صلوات و سلام اغا مانوس جي غير او انتهائي نزدې شو او دا سي نبي عليه صلوات و سلام ته نزدې شو لقد وليندي جو ول دنزدېږي م خیالګري چې په کو لدو با نغ گی ک ترو د عرب ب چېکه اتفاق اتحاد کوو د انت اتفاق اتحاد دپه به د لندې او بل سر سکی چې دمون ستا اتفاق کو اتحاد دی دا لې به نده کلی والله جلله جلالو پرمائی د پرشتهته را ند شو او انت را ند شوه او جاې را نزد شو چې په مګدارار د دو لندو شوه نبی علیہ الصلات والسلام ته بیا چې د الله تعالی طرف سویه کوله نو هغه وહી د الله تعالی طرف نبی علیہ الصلات والسلام ته وکړه او الله فرمایي کما وહી کړه ورته کې د نبی علیہ الصلات والسلام ځلن نه دی غلط شوی ما کذ بل فوادو مرعا نو ګور الله فرمایي فستوا دا برښت برابر شو نبی علیہ السلام ته خپل شکل باندې وهو بالوفکل علی او دا جبريل علیہ الصلات والسلام چې په افق اعلی کې او افق الشمس کې په وخت د طلوع کې کی مشري کیناره او نبی علیہ الصلات والسلام بغیر حرکت یو سواره هر راسه او ثم دنا پته دلا او بیا نږدې شو نبی علیہ الصلات والسلام ته د جبريل نو فت دلا انت عین نږدې شو فکان کعب کوسین نشک کعب کوسین کاب معنا قدر په اندازې د دوو لیندو پښه په قدر او په اندازې د دوو او ادنه بل ادنه بلکې د دینم نزدې شه نو فاوح جبريل علیه السلام وحی وکړه الا اب دیه باند ته الله تعالی ما اغس اوحا چې الله تعالی وحی کول غتل نو اغا وحی جبريل علیه السلام اسلام تبيان نبی علیہ الصلات <سؤال> والسلام ته دغسم و هیشي ویل او دا نه چې پتنه لګې دا کو څوک دی او کو څوک ندي بیا الله تعالی خپل شکل باندې الله وو او بیا وتوه وکړه ما کذب الفؤاد و مرى الله پرمای نه د خلک شوه زړه د نبی علیہ الصلات والسلام ما په اغسکه را اچ نبی علیہ الصلات والسلام لیدل دي زړه دا غلط کې دی شی اعتقاد وګېد چې لیونی یا مغلو حاللي <سؤال> نوبی صللات تو سلام او په خپل حالت باندېوو او په خپل صحیح حالت باندې او صحیح کېپیت باندوو حالله پرما داسیم نهدي شوي چاسه نو اسلام خوب هوون تلیلیغلت شوي نه داسې نهدي شوي او کې بله مسله انشاءالله تفسیلم دی ور پسې بیا مزید دغه به بیا سبه و زک شو والنجم الله کی قسم یہ پستوری باندھی اذا پاوه کے ہوا چے دے قطراشی ما ظل صاحبکم نہ دے خطا شوی ما ظل نہ در ککللا نہ صاحبکم مل گrista سو چه بالکل بلا وما غوا او نهدي ختا شوي ما ضله صاحبو کوم نهدي குمرا شو ملګستاسو نبی صللاتو اسلام ینیجهن وما غوا او نهدي குمرا شو عنادن ومایې کو د خبرې نهەکەانهوا دخواش نه ان هو نهدي دا دا خبرې د نهبی سلام چکمه کې کای تاس ته قرآن دی الا وحی ما غیر وحی دایو حات وحی کول علما هو تعلیم ور قید قران د تا شدید القوا پرشتہ مضبوط قوتن والا لو مرتن خاستقامت او خاست منظر او شکل والا فستوا فسب برابر شدا پرشتہ د تا پخبل ضرورت باندي وا هو او د جبريل عليه صلوات و سلام چو بالافق الاعلى پا کنار مشریقي باندي او زم مدنه بیان دي شنبه عليه السلام ته پته د الله فس انتای نس ده دا جبريل عليه پا کانا پش او قاب قوسین په مقدار در او ادنا بلک دینم نزدیش شو ف او وحی او کلا الم دی بندد الله تا ما اغس او ح وحی کول الله ما کذ بل فواد درون دی وی ل خطا شویند غلط شویند زلد نبی سلام ما پاغه کی را اچ لی دی دی الحمد لله رب العالمين <العبور> اللهم اهدنا واهد بنا مجنا الله